Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки кальї» Дев'ять Тауер налив собі Едді почаш цікавий, але свою випити не зміг, надто сильно тремтіли руки. Поспостерігавши, як він безуспішно намагається надпити, згадався персонаж фільму Бомби, що не розірвалися, який, знешкоджуючи снаряди, втратив самовладання. Едді його пожалів і вихлюпнув половину кави з Тауерової чашки в свою. Спробуйте тепер. Сказав він, підсуваючи чашку до власника книгарні. Тауер знову надів окуляри, але одну з дужок було погнуто, тож вони криво сиділи в нього на носі. Ліве скельце перетинало тріщина, схожа на блискавку. Каву пили за мармуровою стійкою. Тауер стоячи, Едді сидячи на круглому стільці. Едді сидячи на круглому стільці. Тауер приніс з собою книжку, яку Андоліні погрожував спалити першою, і поклав на стійку поряд із кавоваркою, неначе боявся випустити її з поля зору. Дрижачою рукою Тауер підняв чашку. Перснів на цій руці не було, відзначив Едді, на іншій теж, і вихилив її одним махом. Едді не зрозумів, чому він п'є таку несмачну чорну каву. Сам він пив вершки пів на пів, і тепер, після багатьох місяців чи навіть року, який провів у світі Роланда, вважав, що вони смакують не гірше за збиті. «Полегшало?» – спитав Едді. «Так». Тауер визирнув у вікно, неначе боявся повернення сірого лімузина, який всього десять хвилин тому зірвався з місця і, виляючи, помчав геть. Потім перевів погляд на Едді. Він досі побоювався цього молодого чоловіка. Але жах перед ним розвіявся, коли Едді сховав величезного револьвера в трофейний мішок свого друга, як він назвав потерту шкірену сумку, що давно втратила колір, а замість блискавки зав'язувалася на шворку. Кельвін Тауер подумав, що разом з велетенським револьвером юнак прибрав найстрашніший вияв своєї особистості. І то було добре. Так Тауеру було легше повірити, що юнак блефував, коли погрожував убити всіх родичів бандитів, а потім і їх самих. — А де сьогодні, ваш друзяк Адібно? — поцікавився Едді. — Пішов до онколога. Два роки тому Аарон декілька разів побачив кров в унітазі, коли ходив по-великому. — Коли ти молодий, то думаєш, от чорт, геморой, і купуєш тубик мазі. А коли тобі за 70, то припускаєш найстрашніше. У його випадку все погано, але не жахливо. У такому віці рак прогресує повільніше. Навіть він старіє. Дивно, правда? Словом, його промінили радіацією і сказали, що рак відступив. Але Арон вважає, що з цією болячкою треба пильнувати завжди. Тому ходить до лікарів три місяці. Зараз він там. І мене це тішить. Він хоч і старий шкарбан, та голова в нього гаряча. Варто було б познайомити Арона Діпно з Джеймі Джефортсом, подумав Едді. Грали по замки замість шахів і розповідали один одному байки про далеке минуле. Тауер сумно всміхався. Потім поправив окуляри на носі. Якусь мить вони трималися рівно, потім знову перекосилися. Перекіс чомусь був гірший за тріщину. Так Тауар виглядав не лише вразливим, а й трохи божевільним. Він гаряча голова, а я боягуз. Можливо, тому ми й дружимо. Ми доповнюємо один одного, майже як частини одного цілого. Може ви надто суворо до себе ставитеся? Не думаю. Мій психоаналітик каже, що мене можна вважати прикладом того, якими виростають діти в сім'ях, де батько м'якотілий а мати всім заправляє. А ще він каже, «Благаю прощення, Кельвіне, але мені глибоко начхати, що там каже ваш психоаналітик. Ви добре трималися за пустир, а для мене тільки це і має значення». «Нічого такого я не робив», – понуро сказав Кельвін Тауер. «Це те саме, що з цією...» Він підняв книгу, яка лежала біля кавоварки, і з іншими книгами, які той тип погрожував спалити. Мені важко розставатися з речами. Коли моя перша дружина стала вимагати розлучення, я запитав чому, і вона відповіла. «Бо коли я виходила за тебе, то не розуміла. Я думала, ти чоловік, а ти посмітюха». «Книги і пустир – це не одне й те саме», – відповів Едді. «Справді, ви так вважаєте?» Тауер дивився на нього з цікавістю. Коли він знову підняв чашку, Едді задоволено відзначив, що тремтіння вже майже минулося. «А ви хіба ні?» «Інколи я бачу сни про те пустище», – задумливо промовив Таувер. «Насправді, я не бував там відтоді, як делікатесна Томі Грема зубожіла, і я заплатив, щоб її знесли. І, звісно, звели той паркан, що коштувало не дешевше за екскаватор з гирою. Мені сниться, що там поле квітів». «Поле троянд. І тягнеться воно не лише до першої авеню, а скільки око сягає. Дивний сон, правда?» Едді був упевнений, що Кельвін Тауер справді бачив такий сон, але помітив, що в очах за скельцями тріснутих і перекошених окулярів промайнуло ще щось. Він подумав, що Тауер виповідає цей сон, щоб не згадувати про інші. «Дивний», – погодився Едді. «Налейте на мені чащину цієї смоли, прошу, і ми з вами трохи побесідуємо». «Побесідуємо». Тавар усміхнувся і знову підняв книжку, яку Андоліні хотів перетворити на вугілля. «У цій книжці це слово часто трапляється». «Правду кажете?» «Угу». Едді простягнув руку. «Можна глянути?» Спершу Тавар завагався. Едді побачив, як обличчя власника книгарні намить кам'яніє від суперечливих емоцій, що його терзали зсередини. «Та ну, Кел, я не збираюся нею підтиратися». «Так, а вже ж, вибачте». Тауер справді шкодував. Він знітився як алкоголік після особливо шаленого нападу п'яної люті. «Просто деякі книжки для мене вкрай важливі. А оця велика рідкість». Він передав книгу Едді. Той подивився на целофанову обкладинку і відчув, що його серце зупинилося. «Що?» – спитав Тауер і поставив, брязнувши кавову чашку, на стіл. «Щось не так?» – Едді не відповів. На обкладинці було зображено маленьку напівокруглу споруду, схожу на квонсетський ангар тільки дерев'яну і з дахом, обкладеним сосновими гілками. Квонцецький ангар – ангар напівциліндричної форми згофрованого заліза. Вперше споруджено 1941 року в містечку квонсент пойнт штат Род-Айленд. Використовується як тимчасова армійська казарма чи господарча будівля. З одного боку стояв індіанець у штанях зеленячої шкіри, притискаючи до голого торса томагавк. На задньому тлі було видно допотопний паровий локомотив, що мчав прерією, пахкаючи в синє небо з сірим димом. Книга називалася Доган. Автором був Бенджамін Слайтмен Мол. Десь далеко зазвучав голос Тауера. Той питав, чи Едді, бува, не зумліє. На крихту ближче пролунав його власний голос, коли він відповідав заперечно Бенджамін Слайтмен Мол. Тобто Бенджамін Слайтмен молодший. І він відштовхнув пухку руку Тауера, коли той спробував забрати в нього книгу. Пальцем перелічив всі літери в імені на прізвище автора. І, вже ж, вийшло дев'ятнадцять. Десять. Він влив у себе ще одну чашку Тауерової кави, не розбавляючи її вершками. Потім знову взяв до рук книжку в целофановій обгорці. «Що в ній такого особливого?» – спитав він. «Для мене вона особлива, бо нещодавно я познайомився з людиною, яку звуть так само, як її автора. Але…» Едді осяяло, і він перевернув книжку, сподіваючись знайти ззаду на обкладинці фотоавтора. Та натомість прочитав лише коротку біографічну довідку. «Бенджамін Слайтмен Молл. Є власником ранчо в Монтані, це його другий роман. Під нею був малюнок, що зображав орла, і гасло Купуйте облігації воєнної позики. Але чому вона така цінна для вас? Що робить її вартою семи з половиною тисяч баксів? Тауер просяяв чверть години тому його життя висіло на волосині, але зараз ніхто про це не повірив. Зараз ним повністю заволоділа його пристрасть, його манія. У Роланда була темна вежа, а в цього чоловіка раритетні книжки. Він повернув книгу таким чином, щоб Едді бачив обкладинку. Тут написано Доган, так? Так. Тауер розгорнув книгу і показав на клапан суперобкладинки, обгорнутий целофаном з анотацією роману. А тут «Доган! – прочитав Едді. – Історія хороброго індіанця, який відчайдушно намагається вижити на давньому заході. І що?» «А тепер погляньте сюди!» – тріумфально промовив Тауер і знову показав титульну сторінку. На ній Едді прочитав. «Хоган! Бенджамін Слайтмен Мол. «Не розумію! – сказав Едді. – Що тут такого?» Тауер підкотив очі. Подивіться уважніше. Чому вам просто не сказати мені, що... Ні, погляньте ще раз. Я наполягаю. Містер Едін, насолода у відкритті. Вам це будь-який колекціонер скаже. Марки, монети чи книжки, насолода у відкритті. Тавер знову показав обкладинку. Едді нарешті побачив. «На обкладинці друкарська помилка, так? Має бути Хоган, а не Доган?» Тауер радісно кивнув. «Хоган – це індіанська хатина, така як на малюнку. А Доган – це… ну, нічого не означає. Помилка на обкладинці робить книгу до певної міри цінною. Але тут… погляньте на це!» Він розгорнув сторінку з авторськими правами і простягнув книгу Едді. Поряд зі знаком авторських прав стояв 1943 рік, що, звісно, пояснювало і «Орла», і гасло про воєнні облігації. Тут книга називалася «Хоган» без помилок. Едді вже збирався було запитати, в чому тут проблема. Аж раптом помітив сам. «Біля прізвища автора забули поставити мол, так?» «Так, так!» Тауер мало не підстрибував. І виглядає, наче книгу написав його батько. Якось я побував на одному бібліографічному конгресі у Філадельфії і розповів про цю книгу адвокатові, який читав нам лекцію з авторського права. То він сказав, що батько Слайтмена молодшого міг би заявити свої права на цю книгу через просту друкарську помилку. «Вражає, правда?» «Не те слово», – сказав Едді, думаючи про слайтменів, старшого і молодшого. Думаючи про те, як Джейк потоваришував з молодшим, і чому раптом йому стало так незатишно на душі через їхню дружбу. Тут, за кавою в старому доброму калія Нью-Йорку. «Добре, що хоч Рюгер узяв із собою», – подумав Едді. «Ви хочете сказати, що вся цінність книги полягає в цьому?» – спитав він у Таувера. «Одна помилка на обкладинці, ще кілька всередині, і ціна книги одразу злітає до 7,5 тисяч баксів?» «Звісно, ні», – шоковано відповів Тауер. «Але містер Слайтман написав три чудових романи вестерни, і в усіх трьох оповідь ведеться з точки зору індіанців. Хоган, другий роман». Після війни Слайтман став у Монтані великим ЦБ. Якось він був пов'язаний з розподілом водних ресурсів і видачею ліцензій на видобуток руди. А потім, за іронією долі, його вбили індіанці. Власне, зняли скальп. Вони випивали біля крамниці універсального магазину Тука, подумав Едді, боюся об заклад на власний годинник. Очевидячки, містер Слайтман сказав щось таке, що їм не сподобалося. І так, слово по слову. «Усі ваші цінні книжки мають схожі історії», – поцікавився Едді. «Тобто їх робить цінними якийсь збіг обставин, а не сам текст?» Тауер розсміявся. «Юначе, більшість колекціонерів ніколи навіть не зазирають усередину своїх надбань». Розгортаючи і згортаючи книгу, можна пошкодити спинку, і ціна перепродажу впаде. А вам не здається, що це не зовсім здорова поведінка? Аж ніяк. Але на щоках Тауера поволі проступав густий рум'янець. Десь у глибині душі він, напевно, погоджувався з Едді. Якщо людина витрачає вісім тисяч доларів за перше видання Тес із роду Дебервілів, з автографом Гарді. Цілком логічно, що вона ховає цю книгу в надійному місці, де нею можна буде милуватися, не торкаючись. Щоб почитати сам роман, можна купити примірник у м'якій обкладинці. «Ви вірите в це?» – зачудовано промовив Едді. «Ви справді в це вірите?» «Ну, так». Книги можуть бути коштовностями, і цінність залежить від різних чинників. Іноді для цього достатньо підпису автора. Іноді, як от у цьому випадку, багато важить помилка. Часом це примірник з першого, дуже маленького накладу. Але, містер Едін, чи має це стосунок до причини вашої появи тут? Хіба ви про це хотіли побесідувати? Ні, думаю, що ні. Але про що саме він хотів побесідувати? Він це знав, чітко уявляв собі, коли витурив Андоліні бйонді з заднього приміщення. А потім стояв у дверях крамниці, спостерігаючи, як ті, заточуючись і підтримуючи один одного, бредуть до лімузина. Навіть у цинічному Нью-Йорку, де нікому ні до кого не було діла, вони привертали до себе чимало поглядів. Обидва скривавлені, обидва отетерілі, неначе на лобі в них було написано «Що біса зі мною сталося?». Так, тоді завдання було для нього ясним, але книга і прізвище її автора геть забили йому баки. Едді взяв книгу в Тавера і поклав лицем донизу, щоб не дивитися, і став крихта за крихтою збирати розхристані думки. «Перший, найважливіше, містер Тауер, це те, що вам треба на якийсь час виїхати з Нью-Йорка, до 15 липня, тому що вони повернуться. Можливо, то будуть не ці типи, але в Балазара багато шісток, і в них чухатимуться руки, як слід провчити вас і мене. Балазар – деспот». Це слово Гедді вивчив від Сюзанни, ним вони називали цок-цока. Його метод ведення бізнесу – завжди загострювати конфлікт. Ви даєте йому ляпаса, а він вам два, і то сильних. Ви затопите йому в ніс, він зламає вам щелепу. Ви кинете гранату, він у відповідь скине бомбу. Тауер застогнав. Стогін вийшов дуже театральним, хоч і не був неприродним. І за інших обставин Едді міг би розсміятися. Але тієї миті було не до сміху. Крім того, він потроху згадував усе, що хотів сказати Тауерові. Він міг би виторгувати пустир за безстінь. І виторгує. «До мене вони, напевно, не дістануться. Я маю справи в іншому місці. Можна сказати, за горами, за ланами. Ваше завдання – подбати, щоб вони не дістали і вас». «Але ж після того, що ви зробили...» Нехай навіть вони і не повірили щодо жінок і дітей. Очі Тауера, широко розплющені за покривленими окулярами, благали Едді сказати, що насправді той не збирався повбивати стільки люду, щоб заповнити трупами Гренд Армі Плаза. Але Едді нічим не міг йому допомогти. «Кел, послухайте, такі типи як Балазар не користуються словами «вірити» і «не вірити». Вони перевіряють на міцність. Чи я налякав Шнобеля? Ні, просто вирубив. Чи я налякав Джека? Так, і якийсь час він ще боятиметься, бо в нього є трохи уяви. Чи Балазара вразить те, що я налякав Страшка Джека? Так, але рівно настільки, щоб він став обережним. Едді перехилився через стійку, чесно дивлячись Тауерові у вічі. Я не хочу вбивати дітей, розумієте? Будьмо відвертими. У, ну скажімо, в іншому місці ми з друзями збираємося ризикувати життям якраз для того, щоб рятувати дітей. Але то людські діти, а такі як Джек, Фігляр, постійно і сам Балазар – не люди, а звірі. Вовки двоногі. А чи виховують вовки людей? Ні, вони виховують вовченят. Чи вовки-самці паруються з жінками людського роду? Ні, вони сходяться з вовчицями. Тож, якби мені довелося це зробити, і я б зробив, не сумнівайтеся. Я б сказав собі, що знищуватиму вовків, усю зграю до останнього вовчиняти. Не більше і не менше. О, Господи, він говорить серйозно. Промимрив Тауер тихо, наче йому раптом забракло дихання. «Безперечно, але зараз не про це. Важливо те, що вони прийдуть по вас. Не вбити вас, а знову схолити до того, що їм потрібно. Кел, якщо ви залишитеся тут, вони вас щонайменше покалічать. Вам є де перебути до 15-го числа наступного місяця? Грошей вистачить? У мене їх нема, але, мабуть, я можу трохи дістати». Подумки Гедді вже перенісся до Брукліну. Балазар патронував ігри в покар у задній кімнаті «Цирульні Берні». Це знали всі. Можливо, в будні грай не відбувалося, але там обов'язково є хтось із касою. Готівки вистачить, щоб... «В Аарона є трохи грошей», – неохоче сказав Тауер. «Він багато разів пропонував, а я відмовлявся. І все торочив, що мені треба у відпустку». Думаю, він мав на увазі, що треба забратися подалі від тих типів, яких ви вигнали. Йому цікаво, що їм треба, але він ніколи не запитує. «Гаряча голова, але джентльмен!» Таувер всміхнувся. «Можливо, ми з Айроном вирушимо у відпустку разом, юначе. Зрештою, іншої нагоди може й не випасти». Едді був цілком упевнений, що хіміотерапія і радіація допоможуть Аарону віддіпно триматися на ногах ще принаймні чотири роки. Але вважав за краще промовчати. Він подивився на двері манхеттенського ресторану «Пожива для розуму» і побачив інші двері, а за ними вхід до печери, у якому виднів силует стрільця, що сидів, схрестивши ноги, схожий на йога з коміксу. Едді замислився над тим, чи довго він там сидить, і як витримує притлумлений, але шалений передзвін тодишових дзвіночків. «Як ви гадаєте, Атлантик-Сіті – це достатньо далеко?» – несміливо спитав Таувер. Почувши це, Едді Дін здригнувся. Він уявив, як дві пухкенькі вівці, пристаркуваті, але ще смачні, потрапляють не просто до вовчої зграї, а до величезного міста, що кишить цими тварюками. «Тільки не туди», – категорично заявив він. «Куди завгодно, але не туди». «Як щодо Мену чи Ньюгемпширу? Ми могли б зняти котеч на озері до 15 липня». Едді кивнув. Він був міським хлопцем, тож погано уявляв, щоб на півночі Нової Англії теж водилися бандити, які носили б картаті кепки і жилети, та любили наминати сендвічі з перцем і попивати Руфіно. Класичне червоне вино. «Це вже краще», – сказав він. «А поки будете там, пошукайте собі адвоката». Тауер розреготався. Едді дивився на нього, схиливши голову на бік, і теж трохи всміхався. Йому завжди подобалося смішити людей, але ще більше подобалося знати, з чого в біса вони регочуть. «Вибачте», – насміявшись, сказав Тавер. «Просто Аарон був адвокатом. А його сестра і двоє братів – усі молодші, і нині адвокати. Вони люблять похвалятися бланками своєї контори. Мовляв, на них унікальна шапка. Ні в кого в Нью-Йорку, а можливо навіть у всіх Штатах, такої нема. Вона містить одне єдине слово – діпно». «Це полегшить справу. Доручіть містерові Діпно, щоб він підготував контракт, поки ви будете відпочивати в Новій Англії». «Ховатися в Новій Англії», – похмуро уточнив Тауер. «Відсиджуватися». «Називайте, як заманеться. Але документ підготуйте. Ви продасте ту ділянку мені і моїм друзям. Корпорації Тет. Спочатку ми заплатимо лише один бакс». Але я можу поручитися, що по завершенні в підсумку ви отримаєте гроші за реальною ринковою ціною. Враз потік його слів увірвався. Ще коли він простягнув руку по книжку, доган, хоган чи як там її, то помітив, як на обличчі Тавара проступив вираз жадібної неохоти. Неприємним його робила прихована дурість, а по суті не така вже й прихована. Господи, він надумав опиратися. Після всього, що сталося, він надумав чинити опір. А чому? То тому що він справді посмітюха. «Кел, ви можете мені довіряти», – запевнив Едді, розуміючи, що не в цьому річ. «Я ручаюся. Послухайте мене. Послухайте, прошу». «Я про вас нічого не знаю. Ви прийшли з вулиці і врятував вам життя, не забувайте». Обличчя Тавара набуло затятого виразу. Вони не збиралися мене вбивати. Ви самі це сказали. Вони хотіли спалити ваші книги. Ваші найцінніші книги. Ні, не найцінніші. А ще то міг бути блеф. Едді глибоко вдихнув і видихнув. Сподіваючись, що бажання перехилитися через стійку і стиснути пальці на жирній Тауровій шиї минеться, чи принаймні стане менш непереборним. Він нагадав собі, що саме завдяки впертості Тауера ділянка досі не перейшла до рук Сомбри. Троянду уже б давно зрізали. А темна вежа? Едді підозрював, що з загибелю Троянди темна вежа просто впаде. Як упала Вавилонська, коли набридла Богові, і він ворухнув пальцем. І чекати ще сто чи тисячу років, поки вийде з ладу машинерія, що керувала променями, не доведеться. Усе спопеліє, всім настане кінець. А потім... Слава багираному королю, володарю Пітьми Тодишу! «Кел, якщо ви продасте цей пустир нам з друзями, то зіскочите з гачка». І, зрештою, у вас з'явиться стільки грошей, що ви зможете тримати цю крамницю до кінця життя? Зненацька його осяяло. Знаєте компанію Голмс Дентал? Тауер усміхнувся. А хто ж не знає? Я користуюся їхньою зубною ниткою і зубною пастою. Пробував і рідину для полоскання зубів, але надто вона міцна. А чому ви питаєте? Тому що Одетта Голмс моя дружина. Нехай я схожий на жабеня Гремліна, але насправді я чарівний принц. Тауер довго мовчав. Едді приборкав своє нетерпіння і не заважав чоловікові думати. Нарешті Тауер сказав Ви вважаєте, що я поводжуся по дурному? Що я зараз схожий на Сайлеса Марнера чи ще гірше на Ебенезара Скруджа? Едді гадки не мав, хто такий Сайлес Марнер, але зрозумів, про що йдеться Тауерові. Скажімо так, після того, що вам щойно довелося пережити, ви не можете не знати, що для вас найкраще. Ви надто розумний. Я маю дещо пояснити. З мого боку, це не просто бездумна жадібність, але й обережність. Я знаю, що та ділянка Нью-Йорка дорога. Будь-яка частина Манхетену дорога, та річ не лише в цьому. У мене на складі є сейф, усередині дещо лежить. Напевно, це навіть важливіше за мій примірник Уліса. Тоді чому ця річ тут, а не в банківській комірці? Тому що її місце тут, пояснив Тавер. Вона завжди була тут. Можливо, чекала на вас. «Чи таких, як ви? Колись, містер Едін, моїй родині належав майже весь Тортлбей. І... Ану, зачекайте. Зачекаєте?» «Так», – сказав Едді. «А що йому лишалося?» Одинадцять Коли Тауер пішов, Едді зліз з високого стільця і підійшов до дверей який міг бачити лише він, зазирнув у отвір. Десь невиразно задзеленчали дзвіночки. Та набагато чіткіше пролунав голос його матері. «Чому ти і досі там?» – печально спитала вона. «Едді, ти лише все зіпсуєш, як завжди зіпсуєш». «І в цьому вся моя матуся», – подумав він і погукав стрільця. Роланд витяг з одного вуха кулю. Едді помітив, що зробив він це трохи незграбно, неначе його пальці затерпли, але замислюватися над цим не було часу. — Ти як там, нормально? — гукнув Едді. — Все добре. А ти як? — Теж, але... — Роланде, ти не міг би зайти сюди? Думаю, мені знадобиться невеличка допомога. Стрілець замислився, потім похитав головою. «Скринька може зачинитися. Найпевніше, так воно і буде. А разом з нею зачиняться двері. Ми застрягнемо на тому боці. А ти не можеш підперти ту рекляту штуку каменем, кісткою чи ще чимось?» «Ні, це не, допом... Ні, це не допоможе. Куля надто могутня». «І вона вже пробирається до тебе в душу», – подумав Едді. Роландове обличчя виглядало змученим, як тоді, коли отрута омару монстрів просочилася в його кров. «Гаразд», – мовив Едді. «Повертайся якнайшвидше». «Добре». 12. Коли він повернувся, Тауарх уже був на місці і якось дивно на нього дивився. «З ким ви розмовляли?» Едді відійшов у бік і показав на двері. «Ви щось бачите, Сей?» Кельвін Тавер хотів було похитати головою, та потім щось змусило його придивитися уважніше. «Мерехтіння», – сказав він нарешті, «як гаряче повітря над сміттєспалювальною піччю». «Хто там?» Чи що там? Наразі вважаємо, що ніхто. Що це у вас у руці? Тавер підніс річ, яку тримав догори. Нею виявився конверт, пожовклий від старості. На ньому каліграфічним почерком було виведено слова Стефан Торен і Заповіт, а нижче йшли ті самі знаки, що і на дверях та скринці. До чогось ми, схоже, підійшли. Колись у цьому конверті лежав заповіт мого прапрапрадіда, розповів Кельвін Тауер датований 19 травня 1846 року. Тепер тут лише клапоть паперу з іменем і прізвищем. Якщо ви, юначе, скажете мені, що за ім'я тут написано, я виконаю ваше прохання. Отже, ще одна загадка, подумав Едді. Тільки цього разу від розгадки залежали не чотири життя, а все суще. Слава Богу, що вона така проста. Прізвище точно Дескейн, сказав Едді. А ім'я, можливо, Роланд, так звуть Могодіна, або Стіван, це його батько. Уся кров відринула від обличчя Кельвіна Тауера. Дивно було, як він узагалі втримався на ногах. «Боже, милосердний!» Тільки й видушив із себе власник книгарні. Його пальці тремтіли, коли він витяг з конверта, старезний, напівзотлілий клапоть паперу. Мандрівника в часі, який спромігся, протривати більше 131 року і дійти до цього, де та коли. Розгорнувши, Тавер поклав папірець на стійку де вони обидва могли прочитати слова, що їх Стефан Торен вивів тим самим охайним почерком. Роланд Дескейн із Гілеаду. Рід Ельда. Стрілець. 13. Їхня розмова тривала ще близько чверті години, і, напевно, якісь моменти в ній були вагомими – але все найважливіше сталося тоді, коли Едді назвав Таверові прізвище та ім'я, яке його тричі прадід написав на клаптику паперу за 14 років до того, як розгорілася громадянська війна. Під час бесіди Едді зробив для себе не надто втішні висновки про тауера як людину. Звісно, якусь повагу до цього чоловіка він відчував. Як поважав би будь-якого чоловіка, який спромігся довше 20 секунд опиратися балазаровим горилам. Але симпатії жодної. Тавер вирізнявся якоюсь свавільною тупістю. Причому він сам собі її придумав. Можливо, за підтримки свого психоаналітика, який розповідав йому, що він має про себе дбати. Як він повинен бути капітаном власного судна, господарем власної долі як має поважати свої бажання, прислухатися до них і бла-бла-бла. Всі кодові слівця і терміни, що виправдовували бажання бути егоїстичною тварюкою. Що така поведінка навіть шляхетна. Тож Едді не надто здивувався, коли Тавер повідомив йому, що Аарон Діпно – його єдиний друг. Дивувало якраз те, що у Тавера взагалі був друг. Така людина просто не могла бути часткою катету. І Едді почувався незатишно через те, що їхні долі так міцно переплилися. «Тобі доведеться просто довіритися Ка, адже Ка для цього і існує. Чи не так?» «А вже ж! Але все одно Едді це не подобалося!» Чотирнадцять Едді спитав у Тавера, чи має той перстень з написом «Екс Ліверес». Збентежившись на мить, власник книгарні розсміявся і сказав, що Едді, напевно, мав на увазі екс Він щось пошукав на одній зі своїх полиць, знайшов книжку і показав знак на внутрішньому боці обкладинки. Едді кивнув. «Ні, не маю, Але така річ була б якраз для мене, правда?» Він упритул подивився на Едді. «А чому ви запитуєте?» Однак Едді не хотів зараз розвивати тему про те, що Тауер у майбутньому врятує чоловіка, який зараз досліджує приховані шляхи Америки. Він уже і так занадто навантажив мозок книголюба. Але це входило в плани Едді. Треба було швидше повертатися через незнайдені двері, доки чорна тринадцятка не висотала з Роланда всі сили. «Це неважливо. Але якщо побачите такий перстень, візьміть його». «А тепер ще одне, і я піду». «Що? Пообіцяйте мені, що ви поїдете одразу після того, як я зникну». Таурові оченята знову забігали. Цю його рису Гедді міг би зненавидіти, якби час дозволяв. «Що ж, правду кажучи, не знаю, чи зможу. У вечерні години зазвичай набігає відвідувачів». Після робочого дня люди частіше зазирають до книгарні, ніж упродовж дня. Містер Браймс має підійти глянути на перше видання розбурханого ефіру «Ірвіна шоу». Це роман про радіо в добу Маккарті. Мені треба переглянути свій список зустрічей, і... Він туркотів далі, поволі скочуючись у банальність, що, здавалося, додавало йому відваги. «Скажіть, вам подобаються ваші яйця?» М'яко обірвав Едді цей словесний потік. «Ви так само прив'язані до них, як вони до вас?» Тауер, який саме розмірковував у голос над тим, хто годуватиме Серджіо, якщо він отак просто зніметься і поїде, спантеличено замовк, наче ніколи не чув цього простого слова з двох складів. Едді кивнув. «Ваші ядра...» Помідори, шари, мошонка, ваші яєчка. Не розумію, до чого. Кави в чашці Едді вже не було. Він хлюпнув собі вершків і випив. Вершки були дуже смачні. Я вам сказав, що залишаючись тут, ви ризикуєте стати калікою. І то був не жарт. Найпевніше, ваші яйця – це перше, за що вони візьмуться, щоб вас провчити. А чи скоро це станеться залежить від транспорту на дорогах? Від транспорту, сказав Тавер якимось наче чужим голосом. А тож Еддіт смулив мулив вершки, наче то була чарчі на бренді. Тобто від того, скільки часу знадобиться Джекові Андоліні, щоб дістатися Брукліну, а потім Балазарові, щоб завантажити фургон кремезними парубками, які повернуться сюди по вашу душу. Я сподіваюся, Джек надто причмелений, щоб подзвонити дорогою. А ви думали, Балазар чекатиме до завтра? Збере московий центр, довірчу раду з таких упирів, як Кевін Блейк і Чимі Дретто, та й почне з ними разом думу думати? Едді по черзі підняв два пальці, під нігті яких набилося бруду з іншого світу. По-перше, мізки в них відсутні. По-друге, Балазар їм не довіряє він зробить те, що зробив би на його місці будь-який успішний деспот. блискавично дасть відсіч. Пробки на дорогах у годину пік їх затримують, але не надовго. Якщо о шостій, ну, щонайбільше, о пів на сьому ви будете ще тут, можете розпрощатися зі своїми яйцями. Вони відчікрижать їх ножем і присмалять рану смолоскипом з вашої дорогоцінної книги». «Годі», – сказав Тауер, – спершу пополотнівши, він тепер позеленів. Особливо помітно це було на подвійних підборіддях. «Я зніму номер у віліч. Там є пара дешевих готелів, де живуть письменники і художники, коли їм щастить із грошима. Номери там гидкі, але стерпні. Я подзвоню Арону, і завтра вранці ми вирушимо на північ». «Добре, але спершу вирішить, куди ви поїдете». Бо мені чи комусь із моїх друзів потрібно буде тримати з вами зв'язок. А як я, по-вашому, це зроблю? Я не знаю, як називаються містечко в Новій Англії, на північ від Вестпорта Коннектикут. Коли оселитеся в готелі, зробіть кілька дзвінків, – проінструктував Едді. Оберете містечко, а вранці, перед тим, як їхати з Нью-Йорка, відправте свого друга Аарона до пустиря. Нехай нашкрябає поштовий індекс на паркані. Сподіваюся, поштові індекси вже придумали? Тауер подивився на нього, як на божевільного. Звісно, придумали. Окей. Нехай запише його на тому боці паркану, що виходить на 46-ту вулицю. Аж у самому кінці. Зрозуміло? Так, але... Можливо, завтра за вашою крамницею ще не стежитимуть. Вирішать, що ви по-розумному злиняли. А навіть якщо і стежитимуть, то не за пустирем. А якщо і за пустирем, то з боку Другої Авеню. А якщо стежитимуть з боку 46-ї вулиці, то чекатимуть не вас». Попри напруження, Тауер усміхнувся. Едді розслабився і всміхнувся у відповідь. Але а раптом вони і арона чекатимуть. Нехай одягнеться в те, чого зазвичай не носить. Якщо він не любить джинси, скажіть, що подягнув костюм». Якщо костюми, хай одягне джинси. Саме так. І непогано було б начепити сонячні окуляри. І, звісно, якщо погода не буде хмарною, бо в такому разі він виглядатиме щонайменше дивно. Напис нехай зробить чорним фломастером. Про художню цінність дбати не треба. Хай підійде до паркану неначе для того, щоб прочитати оголошення. Запише номер і швидко йде. І заради Бога скажіть, щоб не напартачив. «А як ви нас знайдете у містечку з тим поштовим індексом?» Едді подумав про тука і їхню бесіду з Фолькен на веранді, коли кожен охочий міг підійти і про щось спитати. «Підійдь до місцевого універсального магазину. Побалакайте там з людьми. Розкажіть усім, кому цікаво, що ви приїхали писати книжку чи картини, що зображатимуть пастку для омарів. Я знайду вас». «Гаразд». «Хороший план. Ви, юначе, непогано впоралися з ним. Тому що я природжений планувальник», – подумав Едді, але вголос цього не сказав. «Мені треба йти», – промовив він натомість. «Я вже і так затримався». «Перш ніж ви підете, допоможіть мені дещо зробити», – сказав Тавер і заходився пояснювати, про що йому йдеться. Поки Тауер говорив, очі Едді розширювалися. Тривала розповідь недовго, і, зрештою, Едді гнівно випалив. «Це якесь лайно собаче!» Тауер повів головою в бік дверей своєї крамниці, де бачив слабке ряхтіння. Крізь нього пішоходи на другій авеню здавалися миттєвими міражами. «Там двері! Я зрозумів це з ваших слів! І я вірю!» Дверей я не бачу, але щось там є. Ви божевільний. Геть з глузду з'їхали. Хоч Гедді так не вважав, а якщо й вважав, то зовсім трохи, але тепер йому ще менше подобалося, що його доля так пов'язана з людиною, яка про таке попросила. І не просто попросила, зажадала. Може і так, а може і ні, сказав Тавер, схрестивши руки на своїх широких в'ялих грудях. Його голос був тихим, але в погляді читалася непохитність. — Хай там як, але це моя умова. Інакше я не виконаю вашого прохання. Іншими словами, умова, за якої я піддамся на ваше божевілля. — Кел, заради Бога, я прошу лише виконати останню волю Стефана Торена. Він наказав так вчинити. Погляд Торена не пом'якшився. Очіці не забігали, як це було, коли він хотів збрехати. Навпаки, він закам'янів ще більше. «Стефан Торен мертвий, а я живий. Я назвав вам свою ціну за те, що вам потрібно. Питання тільки в тому, чи...» «Так, так, так!» Вибухнув Едді і одним ковтком осушив білу рідину, що лишалася в його чашці. Потім узяв пакет і допив його. Вочевидь, щоб додати собі сил. Ходімо. Я це зроблю. 15. Роланд міг бачити все, що відбувалося в магазині, але розмито. Неначе дивився на дно швидкоплинного струмка. Йому дуже хотілося, щоб Едді поквапився. Навіть з кулями у вухах він чув передзвін. І ніщо не в змозі було перебити жахливі запахи Тодишу. То розпечений метал, то зіпсований бекон, то давній прогірклий сер, то підгоріла цибуля. Його очі й сльозилися, і, можливо, це теж сприяло розмитості картинки за дверима. Та набагато гіршим за передзвін і запахи було те, як куля мучила його хворі суглоби, Породжуючи відчуття, неначе їх штрикали уламками битого скла. У здоровій лівій руці він поки що відчув лише кілька уколів, але тішити себе ілюзіями не збирався. Поки скриньку відчинено і неприкрита чорна тринадцятка випромінює свою силу, біль тільки дущатиме. Щойно віко опуститься, біль від сухого крутія може трохи ослабнути. Але Роланд не думав, що відпустить повністю. І це, можливо, були тільки квіточки. Неначе на підтвердження його здогаду в правому стегні спалахнув і оселився жахливий біль. Було таке відчуття, що всередині мішок, який заливають розплавленим свинцем. Стрілець заходився масажувати стегно правою рукою, неначе це могло чимось зарадити. «Роланде!» Голос, не би, булькотів десь далеко. Як і все, що стрілець бачив за дверима, він, здавалося, линув з-під води. Але не могло бути жодних сумнівів, що цей голос належить Едді. Роланд одірвав погляд від стегна і побачив, що Едді та Тавар тягнуть до незнайдених дверей якусь шафу. Схоже з книжками. «Роланде, можеш допомогти?» Біль так глибоко вгризся в стегна й коліна, що Роланд не був упевнений, чи зможе підвестися. Але, на диво, зробив це доволі зграбно. Едді своїм горлиним зором уже, напевно, помітив його стан. Але стрільцеві не хотілося, щоб він роздивився хворобу. Принаймні, поки не закінчаться їхні пригоди в кальї Бринстерджес. «Коли ми штовхаємо, тягни!» Роланд кивнув, і книжкова шафа ковзнула вперед. На якусь дивну, запамарочливу мить половина шафи, тверда і чітка, опинилася в печері, а друга була ще на мангеттині і неспокійно мерехтіла. Роланд узявся за неї міцно і потягнув крізь двері. Ніжки шафи заскриготіли об кам'яну підлогу, розпихуючи кубки гравію і кісток. Щойно стрілець відсунув її вбік, звільняючи прохід. Віко скрині з дерева привидів почало зачинятися. І двері також. «Я тобі не дозволю!» – пробурмотів Роланд. «Не дозволю, тварюко!» Він поклав два пальці, що лишилися на його правій руці, в отвір між віком і скриною, який невпинно вущав. Двері одразу ж зупинилися і залишилися прочиненими. Але більше він терпіти не міг. Біль уже пульсував у зубах. Едді досі розмовляв про що зі Ставером, але Роланду було байдуже, навіть якщо вони обмінювалися таємницями Всесвіту. «Едді!» – проривів він. «Едді, до мене!» На щастя, Едді миттю вхопив трофейний мішок і вискочив у двері. Тієї ж миті, коли він опинився в печері, Роланд зачинив скриню. Незнайдені двері зачинилися наступної секунди, тихо і банально клацнувши. Дзвіночки стихли. Так само зник нестерпний біль, що вливався у Роландові суглоби. Настало таке неймовірне полегшення, що від радості він закричав. А наступні десять секунд нічого не міг з собою вдіяти. Опустив підборіддя на груди, заплющив очі і, що сили, боровся з собою аби не розплакатися. «Кажу спасибі!» Нарешті здобувся він на слова. «Едді, кажу спасибі!» «Та будь ласка! Як думаєш, може гайдасть печери?» «Думаю, так», – сказав Роланд. «Ходімо звідси! О, боги!» Шістнадцять «Не надто він тобі сподобався, правда?» – спитав Роланд. Після повернення Едді минуло вже десять хвилин. Вийшовши з печери, вони трохи спустилися стежкою і зупинилися біля кам'янистого виступу. Ураганний вітер, що тріпав їхнє волосся і притискав одяг до тіла, тут ущух. І лише коли-неколи налітав пустотливими подмухами. Роланд вдячно підставляв їм обличчя і сподівався, що цей вітерець послужить виправданням тому, що він так повільно і незграбно скручує цигарку. Проте від пильного погляду Едді не сховалося нічого. Юнак з Брукліну, чия свідомість колись була так само затьмареною, як у Андоліні та Бьйонті, тепер бачив багато. «Тобто, Тауер?» Роланд критично на нього зиркнув. «А про кого ще я міг питати? Про кота?» Едді гмикнув і засміявся. Він глибоко вдихав чисте повітря і радів, що повернувся. З одного боку, подорожувати до Нью-Йорка у власному тілі було краще, ніж у тодиші. Принаймні, не було того відчуття хижої темряви і крихкості всього сущого. А з іншого боку, місто смерділо. Здебільшого через машини і викиди. Найгіршими були маслянисті хмари від дизельного пального. Але вниз били ще тисячу різних неприємних запахів і сморід від занадто великого скупчення людських тіл, який не могли приховати парфуми і одеколони, що їх фолькен виливали на себе надміру багато. Чи усвідомлювали вони, як погано пахнуть усі разом? Напевно, таки усвідомлювали, подумав Едді. Він і сам колись це розумів. А ще колись він аж рвався до Нью-Йорка. Ладен був убити людину, аби тільки туди повернутися. «Едді, повернися!» Роланд клацнув пальцями в нього перед носом. «Вибач. Так, Тауер мені не сподобався. Господи, змусив мене переправити свої книжки на цей бік. Поставив нам умову. Ми ховаємо його паскудні перші видання, а він допомагає врятувати цей довбаний Всесвіт». «З його точки зору все не так». А якщо і так, то хіба що в його снах. Ти ж знаєш, вони спалять його крамницю, коли побачать, що він утік. Я майже впевнений. Підділють під двері бензину і підпалять. Розіб'ють вікно і кинуть гранату. Можливо, навіть саморобну. Хочеш сказати, тобі це не спадало на думку? Звісно, спадало. Ну, може й так. Тепер настала Роландова черга гмикати. Не так уже й багато може в твоєму так. Що з того, що він урятував свої найкращі книжки? Зате у нас є за чим сховати панотцевий скарб у печері дверей. Хоча, думаю, цей скарб тепер можна сміливо називати не панотцевим, а нашим. Його хоробрість геть не видалася мені хоробрістю, сказав Едді то більше було схоже на зажерливість. Не всі мають покликання до меча, револьвера чи далекого плавання. Але всі служать Ка. Справді, багряний король теж і люди закону, про яких говорив Калаген. Роланд не відповів. Думаю, з ним усе буде гаразд. З Тауером, не з котом. Дуже смішно, сухо сказав Роланд. Черкнув сірником об штани ззаду. Підніс вогонь до цигарки, склавши руку дашком. Підкорив. «Дякую, Роланде. Твоє почуття гумору робить успіхи. Спитай мене, як я думаю, чи виберуться Тауер і Діпно з Нью-Йорка, не наслідивши?» «І як ти думаєш?» «Ні. Я думаю, вони залишать слід. Ми зможемо за ним піти, а Балазарові мавпи, сподіваюся, ні». «Тревожить мене тільки Джек Андоліні. Він розумний як чорт. Що ж до Балазара, то він уклав договір з цією корпорацією Сомбра. Узяв сіль короля». «Так, мабуть», – сказав Едді. Йому здалося, що стрілець говорить про багряного короля. «А Балазар знає, що, уклавши договір, слід його виконувати. Чи мати біса вагому причину для того, щоб не дотримуватися його умов? Варто, бодай, один раз лажунутися, і про тебе підуть чутки. Про те, що такий-то-такий-то м'якне, втрачає хватку. У них ще буде три тижні, щоб знайти Тауера і переконати, щоб він продав ділянку Сомбрі. Будь певен, вони цим скористаються, і... Роланде, найгірше в Тауері те, що всі ці події він не вважає реальними. Таке враження, що він сплутав своє життя з життям героя однієї зі своїх книжок. І тому думає, що фінал просто зобов'язаний бути хорошим, бо це одна з умов авторського контракту. І ти думаєш, що він поводитиметься недбало. Едді реготнув. Не думаю. Знаю. Питання лише в тому, чи знайде його Балазар. Ми будемо спостерігати за містером Тауером. Задля безпеки. Ти ж про це думаєш. «А вже ж, срака мотика!» – сказав Едді. Запала коротка мовчанка, і враз вони обидва розреготалися. Коли напад сміху минувся, Едді повів далі. «Думаю, треба відрядити до нього Калагена, якщо той погодиться. Ти, мабуть, вважаєш мене божевільним, але...» «Аж ніяк!» – похитав головою Роланд. «Він один з нас. Чи міг би бути одним з нас?» Я одразу це відчув. До того ж, він звик мандрувати дивними місцями. Я скажу йому про це сьогодні. А завтра ми прийдемо сюди, і я проведу його крізь двері. Дозволь мені це зробити, запропонував Едді. Одного разу з тебе досить, принаймні поки що. Роланд подивився на нього впритул і викинув недопалок у прірву. «Едді, чому ти так кажеш?» «У тебе волосся посивіло отут». Едді торкнувся його тім'я. «А ще хода стала трохи дерев'яною. Зараз уже краще, але, думаю, гравматизм таки нагадав про себе. Визнай це». «Добре, визнаю», – кивнув Роланд. «Якщо Едді вважав, що то старий пан ревматизм, тоді все не так погано». «Власне, я міг би привезти його вже сьогодні ввечері, Ненадовго, щоб отримати поштовий індекс. Б'юся об заклад, там буде вже день. Ніхто з нас не підніматиметься цією стежкою в темряві, Хіба що в разі крайньої необхідності. Едді глянув униз, на стрімкий спуск, де стирчав валун, завдяки якому 15 футів стежки перетворювалися на канат. Ясно. Роланд почав підводитися. Едді взяв його за руку вище ліктя. «Почекай ще кілька хвилин, Роланде, прошу!» Роланд сів, питально дивлячись на нього. Едді набрав у легені повітря і видихнув. «З Беном Слайтменом нечисто», – сказав він. «Це щур, донощик, я майже впевнений». «Так, я знаю». Здивуванню Едді не було межі. «Знаєш? Як? Звідки?» «Скажімо так, я підозрював». «Окуляри», – сказав Роланд. «Бен Слайтмен-старший, єдиний у калії Бринстерджес, хто носить окуляри». «Ходімо, Едді, справи чекають. Розмовляти можна і дорогою». Сімнадцять. Попервах розмовляти не випадало. Надто вузькою крутою була стежка. Та згодом, коли вони вже наближалися до підніжжя Столової гори, вона стала ширшою і дозволяла думати про щось, крім обережності. Чоловіки знову могли розмовляти. Едді розповів Роландові про книжку «Доган чи Хоган» і химеру з прізвищем автора. Детальніше зупинився на сторінці з авторським правом, бо був не зовсім упевнений, що Роланд зрозумів, що це таке, і поділився своїми підозрами щодо сина. Ця думка здавалася божевільною, але... «Думаю, якби Бенні Слайтмен допомагав батькові доносити на нас, Джейк би знав», – сказав Роланд. «А ти впевнений, що він не знає?» Замислившись, Роланд похитав головою. «Джейк підозрює батька». «Це він тобі сказав?» Йому не потрібно нічого казати». Вони вже майже дійшли до коней, які привітно попіднімали голови, і, здавалося, були раді бачити господарів. Він там, на Рокінгбе, сказав Едді. Мабуть, нам варто туди з'їздити, вигадати якийсь привід, забрати його до Калагена. Він затнувся, пильно дивлячись Роландові в обличчя. Ні? Ні. Чому? Бо це Джейкова доля участі. «Це жорстоко, Роланде. Він і Бенні Слайтмен сподобалися один одному. Дуже сподобалися. А якщо Джейк викриє його батька перед усією кальєю, Джейк зробить те, що повинен, як і ми всі. Але, Роланде, він ще дитина. Невже ти не бачиш?» Йому вже недовго лишатися дитиною». З цими словами Роланд вибрався на коня, сподіваючись, що Едді не помітить гримаси болю, яка перекривила його обличчя, коли він перекидав праву ногу через сідло. Але Едді помітив.